قوانا بعزم الابات وقوانا بعزم الابات يا من تسمع العمر يمضي ورا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ودعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيعات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدي فلا هادي له أشهد أنا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه بعد فأدعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Zahvala pripada gospodaru svjetova koga naš gospodar Allah subhanu wa ta'ala naprave put u put i zaista je upućen, a koga ostaje u zabludi neće u način nikoga ko će ga na put u put i svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanu wa ta'ala i da je Muhammed alaihi salatu wasalam posljednji Allahoposlanik poslan sa istinom. <kuh> a zatim wassalamu aliku wa rahmetullahi wa barakatuh. Zahvaljujem Allah subhanu wa ta'ala neizmjernom zahvalom što nas je poživio i sakupe na ovom bareč mjestu da nastavimo govoriti o najveličanstvenijoj nauci a to je o spoznanju gospodara svjetova, o znači njegovih lijepih imena i savješenih svojstava. Večeras, draga braćo, dolazi jedno novo ime, znači veličanstveno i veliko, a sva s te bare tebare kvetala imena veličanstvena i velika, ime koje znači glasi El-Habir. El-Habir. Ovo ime, znači je sličnog značenja imenu Alim s tim da je, znači se obuhvatnije jačeg značenja od Al-Alima. Al-Habir, znači koji spohućali prevoditi to ime, na znači, što ukazuje, jeste onaj koji je o svemu obavješta, jedno značenje. Onaj koji poznaje znači, stvari u tančine, onaj koji poznaje znači, svaki postupan svojih robova, vidljivi i nevidljivi. Ono što prsa kriju, znači što prikrivaju i sakrivaju dijela koja koja se čine, znači rejave. I mnogo drugih značenja koja ukazuju na habir. Da je on Subhanu Atala, taj habir, o svemu obavješten, znači poznaje svaku stvar u tančine. Znači temelji to znanje. Dok, kad se govori kod nas na, u, u značenju, kad se odnosi na stvorenje, Alim, onaj koji poznaje, Alim koji ima neko znanje, Havir je od njega znači, jače iznačenja u smislu da obuhvata i općenito i to znanje. I prošloj put smo pokušali na vod jedan primjer sa čašom vode. Je bilo znači, što da uzemo u ruku, kada pokažemo kod znači, ispred mase ljudi što vide, vide čašu sa vodom dok ne poznaju suštinu ili što se krije iza toga. Znači zbog čega je čovjek uzelo, je podigo, zašto je nastočio tu vodu, zašto je stavio, a to gospodar svetova sve zna. I razlika između znanja gospodara svjetova, koji je obaviješten tome i kod stvorenja, jeste što mi znači, dolazimo do toga putem spoznaje. Znači nismo u da posjedimo to znanje osim spoznanja. Osim da nas neko područi, osim da nas neko obavijesti o tome. Znači da te neko kaže, ja sam zbog toga i toga uradio. Zbog toga je toga sam učinio. Do gospodar svjetova, znači nije potreban da mu neko dođe da saopšti vijest, on zna, znači, bez posrednika svaku stvar. Znači, u temelji to, kao što smo pojašnjavali, u imenima el-alim, el-alim, allah. Zato se kaže, kada se obraća ljuda min aine alimte, kako si, znači, saznam? Znači, na koji se način došao do tog znanja? Jer ne može tu doći vahiju, posle nicme dolazi je Dakle, kod običan svijeta, znači, mora biti neki način, put, spoznanje, pa kadaš obavijesti me taj i taj, da se deslo to i to, Ja. Tako znači da mi uvijek imamo neko ko će nas obavijesti, ko nas podučiti i ko nam ukazati na tu stvar. Do gospodar svjetova toga nije potreba. Znači, zna šta je bilo, šta će biti i ono što nije bilo, kada bilo, kako, kako bi bilo, suhano. Tako da su ova imena, el alim, onaj koji sve vidi, El, Bas, uh, El Basir, znači El Alim koji sve zna, El Basir koji vidi, Asami, koji sve čuje, i El Habir koji je o svemu obavješten, su povijezana imena jedna za druge, znači nisu nijekom slučaju odvojiva, niti se mogu odvojiti. Zbog čega? Jer sva upućuju da jednu, znači, osobinu, savršenstvo, a to je mu A to je svijest da Allah subhanu wa ta'ala te motri, prati da zna znači tvoje stajnje, da mu tvoje stajnje nijekom slučaju nije nepoznato. Svi tvoji postupci, zato ta murakaba, kada uđe u srce čovjeka, insana, vijenika, koji u vjeru, Allaha te bareke, etala, takav se Allah subhanahu wa ta'la boji plaši, da ne bi kazao nešto što će gospodar čuti, jel? A sad čim gospodar nije zadovoljan. Da ne bi uradio nešto što će gospodar vidjeti, sad čim on subhanahu nije zadovoljan, ili znači bilo koji postupak da učni, da prikrije, da ima loše misli, pokvarene misli, koji gospodar habir, znači super, na najbolji načini i obaviješ na što znači tvoje misli ili što ti padne na pamet. Znači, gospodara Svetova ima znači savršeno znanje o svim tim stvarima. Tako da vjerni koji spozna gospodara kroz ova Allahova Tebare, koja je tala imena, takav se Allah Subhanu wa ta'ala boji onom iskrenom bogobojaznost. To je takva ona prava, takva bogobojaznost. Da radiš djela sa kojima je gospodara zadovoljena se koniš djela koja gospodara Subhanu wa ta'ala da se čini. I to je ta svijest takve bogobojaznosti, da obožavaš gospodara svjetova kao da ga vidiš. A ako on tebe ne vidi, odnosno ako ti njega ne vidiš na no uzabila, zaista on tebe vidi. To je najhsan koji je potreban, to je najveća deređa. Najveća deređa kod imana, da na takav način gospodara svjetova robuješ. Ispod toga je znači i mumin i musliman. <clears throat> el kada je pojašnjavao ime El-Habir. Jedan najvših koje sam do sad našao znači prikupljujući ili slušajući jeo dok smo radlova imena u Medini. Euh, značenje je kaže da je El-Habir u značenju onaj koji obavještava o nečemu iz svoga znanja. A vidjećemo kako Gospodar sve obavještava mnogim stvarima. Znači onaj koji obavještava i svog savršenog, apsolutnog znanja o mnogim stvarima. I to uvijek, to je jedno, jedno značenje. Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovo, znači veliko ime u Kur'an na 45 mjesta. Prije svega gospodar Svjetova kaže u Sure Al-En'al, u 103. ajetu, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارُ I ovo je akida koju ćemo spomenuti, pa kaže وَهُوَ الْأَطِيفُ الْحَبِيرُ zaista do njega pogledi ne mogu dopriti. Znači, niko nije u stan gospodara svjetova, jel? I Musa, ali je slato slan je bio odabran, nije uspio da vidi gospodara svjetova na Dunjalu. Do njega ne mogu pogledi doprijeti. A on, nači se poglede vidi. I ništa mu nije skriveno. I zatim kaže gospodar svjetova, a on je, ovo ime Latif ćemo govoriti, u kratko, znači kratkom tumačenju, možda se prevesti kao dobri, a on je taj koji je dobri i el-habir, odnosno onaj koji je o svemu obavješten, ima znanje o svemu, sveznajući. Znači, pogled do gospodara svetova ne mogu doprijeti, ali znači on, Subhan Ovatara, sve poglede vidi. I zato imamo ajte koji kažu i vidi skrivene poglede, i on vidi znači ono što je skriveno pogleda, znači ljudite nevde, ali gospodar svetova vidi ono što ti krijuć ili krivumice, Vedaš. Zate mala subhanahu wa ta'ala kaže alhamdulillahi ladzi lahu ma fis fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah. Zaista zahvala pripada onome, učioj su ruci vlast svega onoga što je besma i što je na zemlji i njemu pripada zahvala na budućem, na budućem svijetu. Pa završava ta isti ajet Gospodar svetova, al-Hakim ul-Habir. A on je mudri i obaviješteni znači obaviješteni o svim stvarima, on je mudri, a Allah Subhannova Tara, znači mi smo kazali, govori e, u početku, ajta, u sredini ajta i na kraju uvijek završava sa nekim od svojih velikih i veličanstvenih imena, što je znači e, mudrost u tome. Jer gospodar Svetova kada govori, on govori znači sa punom mudrošću. I završava da je on znači mudri i obaviješteni. da je on taj kome pripada šta? ono što je u nebesima što je na zemlji i da mu pripada zahvala kao takvom gospodaru svijetova i na Ahiretu, a on je taj koji je mudar i koji o svemu, svemu obavješti. Znači, obavješti nešto se nalazi i na nebesima i na zemlji, o svim postupcima, o svim detaljima, svim dijelima, dobrim, lošim, zatim pojna, ima e, svatanje i svih tih dijeva, koja su to dijeva, da su dobra, da su loša, kakva će nagrada biti za takva dijela kao što smo govorili iz koji? El Alim. Da zna kako su ta dijela i kad tvoje nagleda očekuje ili kad zna neko je četa, ili dobra ili loša loša djela. <coughs> Zatim gospodar svjetova u suri Alimran 180. ajtu kaže وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ Zaista Allahu pripad nasljeđe i nebesa i zemlje, a On subhanahu wa ta'ala dobro vidi šta vi činite. Znači završajci ti ajta, završa opet sahabir. Ovo znači dobro zna šta vi činite, šta, o tome je obavješten. Za svaki, svaki vaš pospod, svako vaše djelo, gospodar svjetova je dobro obavješten o tome. Znači, ukazuje da bi imam proradio, da bi osjećaj te svijesti, dala Subhanova tala, posjedio to apsolutno znanje o svim detaljima, kako bi što, znači iskreno našim ibadetima bilo da to činimo subrani Allahu subhanahu wa i da ostavljamo loša dijela isključivo radi gospodara, gospodara svjetova. Zatim u suri Al-An'am kaže Alimul Ghaibi wash-Shahada, onaj koji poznaje i vidljivi i nevidljivi svijet, wa huwa al-Hakimul A zaista on taj mudri i o svemu obaviješteni. I mnoga druga mjesta gdje gospodar svjetova spominje ovo veliko ime, kazali smo na 45 mjesta. Zato učinjaci kažu da onaj koji je oštroman i koji je pametan, ko svati razumije ove ajete, znači u kojima gospodara svjetova govore o imenu al-Habir, al-Alim, al-Basir, koji vidi i čuje, znači ništa mu skriveno nije, takav može doživjeti sreću na dunjaluku i slast robovanja znači gospodara svjetova. Zato što je ispoznao gospodara svjetova, za velika imena, i straha i nade robuje gospodaru svjetova. I straha, pojeći se, veličine gospodara svjetova, koji ukazuje na to savršeno znanje, da zna, znači, nije samo, nisu pitanje samo ti i ja. U su, znači, mnogi ljudi, čevičanstvo, i, znači, u šta spadaju i životinje, i ljudi, i džini, i sve ono če gospodara svjetova stvorio, da ovo, znači, sve to u detalje zna, u tančine poznaje svaki postupak, svaki detalj, joj samo to ne obavješte. Znači, ste te moći, to kudreta gospodara svjetova, da prati i moti na svetu, ne obuzima ga ni sad, U svim, znači, situacijama, u svim trenucima gospoda svjetova je svjestan svih tih detaja, svih tih postupa. Kada se odnosi na te bare, koje je tada značenje ovih imena, učenjacu kazali nekoliko mišljenja. Prije svega, Ibn Đarir, rahimahullah, kaže za ajed, ha le nebe'a nije le'alimu le'kabiru kada je gos, uh, poslanik salallahu alajhi wasallam kazao da ga obavijesti to će govoriti znači da ga obavijesti onaj koji je alimul khabir koji je sveznajući i sve obaviješteni ko je to događaj događaj kada je poslanik salallahu alajhi wasallam jednu tajnu podijelio kome hafsi svojoj ženi i kazao da je, da je dobro čuva da niko znači ne prepriča niti prepričava to što je poslanik salallahu alajhi wasallam kazao između tih moona i je frenijera obavijesla a radi obvana. Pa je gospodar svjetova poslanika obavijestio, ona začuđena bila jer zna, ne sumnjao a da mu je kazala, pa ga pita kod ti je to kazao, a on kaže obavijestio mi je, pa ga opisuje gospodara svjetova kako se opisao svoje primet od njizi, ele alimu le habir, onaj koji je sve znajući o svemu, svemu obaviještio. Tako da je gospodar svjetova, znači poslanik koji je Na, bio u stalnom kontakt sa, svjeto, sa gospodarem svjetova preko Meleka Džibrila, tako da mu je uvijek moj. međutim mi, slični nama, nisu mogućnosti da spoznajemo na takav način ono što je neko od nas prikrio i sakrio, osim da nas dotiči na osobu obavijestiti neko. nekog nekog Pa kaže po pitanju ovog značenja, Allahog Tebare Kvetala imena El-Habir, kaže obavijestujem je o tome sve znajući koji zna sve tajne. Poznae znači sve tajne. Poznae sva osjećanja ljudi koja kriju u prsima. Svaki osjećaj koji imaš, a vidi Gospodar sve to da zna i poznaje. Prikrio si godmene od, od znači drugi koji te okružio, ali Gospodar sve to te osjećaje nisi nisi prikrio. Zatim kaže: Sve ono što se nalazi u srcima ljudi, o svim čutnjama, ono što želiš da prikriješ i sakriješ, Gospodar svetova i to poznaje. Zatim kaže obavješten o svim njihovim mislima, o svim njihovim stanjima, ono što prikrivaju, sakrivaju i ono što najavu iznosi. Pa kaže obavješten o svemu što oni znaju svo znanje ljudi, gospodara svjetova, znači, posljedin. Svo znanje, pogledajte, znači, tije moći. Ovo su, znači, definicije, kada učinjanci govore da bi čovjek promislio, razmislio, uzeo Bogu koji stvarenja, znači, da bi zaključio moć gospodara svjetova, da sve ovo gospodar zna, ne samo o jednom biću, jednom stvarenju, nego svim stvarenjima. Zamislite, znači, to. Ti danas, kada pomisliš koliko posljeduje znanja o nečemu, pa se neka zadiviš sam To, znači ovo posjedovanje zdanja, o svim stvorenjima toliko, oni koji su bili prije i koji su znači, došli i prošli, oni koji će doći. O svemu tome gospodar ima zdanje. <clears throat> Zatim kaže, ima zanje o dobrim i lošim njovim postupcima, koje će sačuvati. Pa ste, mi smo radili, znači ovo. Znači gospodar sve to, sačuvati ta djela, a nakon toga ta djela predočiti ljudima na sunnjem danu i na osnovu tih djela će nagrađivati ili kažnjavati. I ovo je sve znači pojasnio u imena El-Habir, znači gospodar sva ta dijela koja zna, koja čini, sve što su radilo, dobri i loši postupata, sad ću na kraju na sudjem dan će sve te postupke predoćiti ljudima, a nakon toga će on Subhanovo talan da nagradi ili kazni određene skupine pojedinca. <tose> El-Hatabi, Rahimullah kaže, El-Habir je onaj koji je sveznajući i koji poznaje svaku stvar, i njenu suštinu. Znači, koji poznaje svaku stvar i njenu suštinu. Učenjaci kažu da iz svih ti govora koji su učenjaci, jezičari, poznao od serbskog jezika, kazali, može se zaključiti da je gospodar svijetova, Mudekellim, onaj koji se obraća, koji govori i koji je govorio, znači, Kur'anom. Koji je Kur'an, znači, spustio i dostio poslaniku Muhamadu, što znači da je svojstvo Uh, koje se pripisuje gospodaru svjetova da je on taj koji govori. Što znači neke, neke sekte negiraju. Zašto? Zato što je obavijestio o mnogim stvarima, reku Kur'ana, znači poslanika, sam sedam poslanik ummet, kada je dostali taj Kur'an, znači svojstvo govora i da je gospodar svjetova govorio, znači ima zale mu de kelim, isto tako, znači ne prestaje govoriti i obraćat se kada on Subhanov etala hoće i kome hoće i gdje hoće E, znači i da je ispustio, objavio Kur'an koji je Kelamu koji je Allah o tebare kevetala govor. To je prva stvar koja se zaključuje iz imena Al-Habir, na Čakajsku. Zatim druga stvar, da je On subhanahu wa ta'ala alim bi kuliseh, şey, da poznaje svaku stvar u tančine. I treća stvar, da zna sve što je skriveno, prikriveno, sakriveno i na nebesima i na zemlju. Znači iz ovoga imena se zaključuju tri stvari. Znači, koje su jako bitne po akidu i vjerovanje jednog muslimana. <kuh> Zatim, kakva je razlika između Allahovog tebare kvetala uh, svojstva da je obavješeno, posljednje znanje i uh, ovog svojstva kojeg mi imamo. Mi su u put, ono su u govorili, kada smo detaljno pojašnjavali uh, Allahovog tebare kvetala ime se mi. Gdje Allah Subhanahu wa ta'ala kaže u Kuranskom ajetu Wallahu ahređakum upuni umme hatikum. Zaista je Allah taj koji vas izvodi iz utrova vaših majki. La ta'le mu nešajah. I opisuje tu situaciju, da niste znali ništa, niko od vas nije posljelio nikakvu informaciju, znači na ovo kada dolazi ništa ne zna. Ne posljeljava baš ništa. Nijedan vis, znači jedan detalj, on ne zna. I Allah Jarašana opisuje. I onda u nastavku, u nastavku ajta kaže, vađa'le lekumu sam'a i učinio je da vi imate sluh u Al on onda dolazi množina i učinio da imate vid, i zatim ponovo množina u Al Efeide, znači učinio da imate razum, pamet, la kum teškuru. Na kraju završa kako bili zahvali kako bi Allaho te bareke o Ta'ala zahvaljiva na tim blagodatima, jer su ove, ove tri stvari koje gospodar svjetova navodi, stvari na koje mi danas dokućujemo i dolazimo do znanja. Spoznanja znači biva preko slušaja preko vida i preko razumijevanja onoga što čuješ. Nekada možeš imati vid, ali nemaš razum što možeš pojmiti, ništa. Zatim, nekada imaš razum, ne vidjeti i to je naps i to je znači majkavost kod A savršenstvo kod stvorenja kada imaš i pamijet i razum i kada imaš vid. Čim ti nešto od ovih osobina nedostaje ti imaš majkavost. Ali po pitanju te osobine kada se prenesu na gospodara svjetova, one su majkavost, kada bi ih znači poistovjetio, zato je zapravo da poistovjećiva te osobine sa stvoriteljem, jer te osobine nedoliče i nedolikuju gospodaru svjetova, da su takve poput nas. te kada vidiš, vidiš na ograničen, znači razdaljinu, kada čuješ ograničeno čuješ, a gospodar svjetova, znači ne može se pojmiti njegov, sem, njegov svuh, njegov vin, znači o, ono što u ovom Subhanovatara kako se opisao, nijukov slučaj nije isto sa osobinama stvorenja, a opet ove osobine koje nam podaraju su savršenstvo. Pa smo da je gospodar ovdje na, naveo, znači, da su ebsar, i lfide, e, i razum i, i, i pogledi, odnosno vide da je došlo u umnoženje, a seme, znači slučajno, došlo u jednini. I to su isto pojasnili da čovjek danas kada priča neko, kada svi ostali su slušaju jedno. Jel, svi čujemo šumove, okrećujemo se glas jedan. Međutim, niko ne razmišlja isto neko ne nečemu, neko drugoj stvari. Kada gledamo, ne gledamo svi, znači u jednu tačku, nego različite tačke. A kada slušamo, svi slušamo jednako. I to isto kažu od muđize Kur'ana i preciznosti gospodara tevare kevetala obraćanja što ukazuje da ja subhanu vetara gospodar koji je govori o Kur'anu i koji je znači koja je knjiga od gospodara sveta koji je o svemu o svemu obaviješten znači iz ovoga dolazi er habir koji je o svemu obaviješten pa te obavještava on subhanu vetara kada je objavio taj ovaj Kur'an prije 1400 godina da dijete prvo što kada izađe iz utrobe majke čuje a ne vidi tek nakon toga dolazi vid, pa tek nakon određenog perioda dolazi svatanje i razumijevanje, što je on Subhanova taj koji obavještava o stanju, znači izbivanju onako kako on Subhanova stvara. <tip> <tip> Tako da mi naše informacije naše znanje prikupljamo postepeno. Znači ne od sjela do sjela, od knjige do knjige, od škole, znači od razlada do razlada. Nivo znači postoji e, gdje ti uzmaš određeni dio, i ta je su sonjoa. A Gospodar se to ne, on, on Subhanu Taala je od svega kimao, znači zavij, to ne nestaje od njega. Subhanahu Subhanu Taala kako kako smo to opisalo prijašnjim predavanjima. Allah Jalavala kaže: "Ja'lemu kha inatal On Subhanu Taala poznaje znači svaki skriveni pogled, svaki skriveni pogled. Zatim, kad je ukazao na to da on poznaje skrivene poglede, obavještava da mu ništa skriveno nema, pa kaže I ono što prsa krivi. Koliko nas ovdje ima? Svako od nas ima nešto što prikriva. Skriva od nekoga, ne želiš, znači ne mora biti haram, nego ne želiš da to kažeš nikome, želiš da za, ostavi za sebe, niko ne poznaje, ali gospodar sve to poznaje i pozitivno i negativno. Znači sve poznaje, ništa mu ništa mu subhanahu wa ta'ala nema, nema skriveno. Prvi plus poznaje ovih velike Allahovi te bareke imena, o što već govorimo znači u nekoliko minuta jeste da Allah subhanahu wa ta'ala je o svemu obaviješten sveznajući znajući da mu ništa skriveno nema i to je znači prvi put koji treba da uđe u srce da poznaje i male, i velike detalje, i sitne postupke, i velike postupke. I ono najsičušnije, ono što je u tminama zemlje, kako smo prošli put govorili, poznaje stanje crnog mrava, od crnoj mrkoj noći na crnom kamenu. Poznaje to stanje, čuje, znači, svaki šum, vidi svaki šum. Mi nekada davali smo primjer, kada izađemo, kada je gusta magla, prst staviš proći, ne vidiš. A ka mol da šta se dešava, znači, dalje od toga. A gospodar svjetova, iznad Arša, koji je udaljen, toliko kako smo obavješeni u hadisu poslanika sa Allahu alijih i vseleme, Dunjavčko nebo nasprem drugovi nebo kao prsten u pustinju, pa drugo nasprem treće kao prsten u pustinji, pa treće nasprem četvrto kao prsten u pustinji, pa četvrto nasprem peto kao prsten u pustinju, pa peto nasprem kao prsten, pa šesto nasprem sedmo kao prsten u pustinji. Sedmo nasprem Arša je tako, Suhan Arš a iznadarša gospodar svjetova. I zato je gospodara svjetova znači daleko ostvorenja svojim zatvom, svojim bićem, a tako blizu znači svojim znanjem, svojim znanjem ostvorenjima, svojom moći, svojom snagom i ostalim <coughs> osobinama. Ibn Ukha'im Rađima Allah kaže ko spozna <coughs> ovo veliko Allaho tebare kvetala ime Al-Habir. Pojat iz ovog imena kako vam zaključujem stvar. <coughs> ko zna i ko bude Allah obožavao imenom el -Habir. znači značijem koji je proizilazi iz tog imena, da je o svemu Ka je takav će biti zadovoljan sa čim? Kaže, sa šarijatom, allah im te barek vjetala vjerozakonom, zatim sa njegovim sudom, da pripada samo njemu sud, samo njegov vjerozakon, znači je o, taj koji je prihvatljiv, po kojem treba čući da se vlada. Zbog čega? Zato što on El-Habir, O obaviješteno o stanjima ljudi, znači dobro poznaje el al ali Al-Sami, Al-Basir, Al-Habir, stanje ljudi i zna šta je ima potrebno, zna šta im najbolje odgovara i zato on Subhanallah svoje, znači, apsolutne, apsolutnog znanja i apsolutne moći ispoznaje o njima, zna šta im odgovara i to je objavio nači zoga imena proizilazi ta spoznanja da bude zadovoljan sa Allahovim sudom svim paricama samo da mešoti Allah te bareke ke tala ne i traži ili presuđe njegove presude koje su da je prihvatiš i tu nema znači nema nikakve dileme niti niti diskusije jer Allah subhanahu wa taala kaže ef, e, ef huknal jahiliyati znači, da se vrate da im da sude znači jahilijeskim sudom ali paganskim kojim su živjeli nekada i po njemu se vladali i njemu se vraćali pa kaže ve men ahsenu, ima liko bolji hükm min Allah. ima liko znači men ima liko bolji znači sud ima liko bolji zakon daleko znači pozda je neka bož može bolje presuditi od alahate barekatalah i to za koga kaže ovo su znakovi ayati li qaumin za onaj narod koji čvrsto i uklinun, koji čvrsto vjeruje, koji ubijeđe, znači za vijenik, ovaj ajed, znači uklinuti, obraća se vijenicima, da oni najbolje znaju, koji su spoznali gospodara svjetova, da je on najbolji sudija, da je njegov zakon najbolji zakon, da nema boljih zakona toga, jer kaže, ovo je su ajed za koga, za narod koji čvrsto vjelate, bareke rekao Tala vjeruje, znači nema nikakve sumnje u to, da je njegov sud najbolji sud. je to je imno kajem zaključio iz kojeg, imena iz imena El-Habir. Zatim, drugi plus poznaje ovih velikih, odnos ovog velikog imena Allaha Tebarekeva Ta'ala, da nas on Subhanu Wa Ta'ala obavještava o sebi. On Subhanu Wa Ta'ala opisuje sebe. El-Habir znači ima, kako smo kazali, ima značaj da on je taj ko obavještava, a od njegovih obavijesti jeste da sam sebe opisuje, a da li postoji neko ko bolje može opisati gospodara svjetova od njega samoga. I zato je nama obaveza da prihvatimo sva njegova imena i sva savršena značanja koja proizilaze iz takvih imena. Allah subhanahu wa ta'la u suri Furkan kaže Ar-Rahmanu <coughs> fes'el bihi khabira. Ar-Rahmanu milostivi fes'el bihi khabira, a ti upita inoga koji ima znanje o njemu. Znači fes'el bihi khabira. Tri sugovora od učenjakama, festira koji su to način. Na koga se nosi ovaj khabir? Znači, upita koji zna o njemu. Ar-Rahman, milostivi, koji su so biti sauzvišeni velikim imenom, zatim upita onoga koji zna o njemu, on će ti kazati ko je rahman Pa kažu da ima više mišljenja, odnosno pokušali su da ovaj značaj Al-Habir protumači na nekoliko mišljenja. Prvi kažu da se Habir ovdje odnosi na Allaha bare kvetala. Nači on je rahman i upita onoga koji poznaje, znači njega, ako bolje poznaje gospodara svjetova od njega samoga. Tako da je prvi govor da se misli na lasu Banotela, kako? Ako želiš kad da saznaš, da spoznaš ko je, kakav je, onda čitaj i njegova lijepa imena i savršena značenja. Tek tada ćeš znači upoznati gospodara svjetova, bez ovih lijepih imena i savršenih značenja koja proizilaze iz svih tih imena, ne možeš upoznati gospodara svjetova. Ne možeš ga upoznat, ni tima ti spoznaj o njemu. Na to kažu da je to, znači prvo značenje koje ukazuje jeste da je on Subhanu Vatala taj koji sebe opisuje, a on najbolje sebe opisuje u tom, u tom značenju. Drugi govor jeste da ovdje i ti upite koji znanje posjeduje da je to, kako kaže Ibn Qesir Rahimahullah, da je to poslanik Ali Islatu Wasalam. Zašto? Zato što je poslanik Ali Selam bio taj koji najbolje poznava gospodana, najbolje ga je upoznao. Njema je dolazila objava tako da je on njega najbolje upoznao. Pa ga je opisao, znači, mi kad kažemo Allah potvrđujemo imena i savršena značenja, kako je on sebe opisao u Kur'anu ili na jeziku uposladnika. To je definicija potvrđiva, znači Allah je lijepi imena i savršenim svojstava jer znamo da u Kur'anu Allah je na mnogi mjesta opisuje sebe lijepim imenima i savršenim svojstvima, ali isto tako i u Sunnetu. A taj sunet koji je došao, opet je gospodar Svjetova da hnuće, dao poslaniku da priča, znači ono što gospodar hoće da priča, nešto on priča po hiru svome. Tako da ono sa čim ga je poslanik opisao, to se prihvaća, po tome se radi, to se potvrđuje i on je najbolje ispoznao gospodara Svjetova pa ga je tako opisao, kroz siru, znači kroz hadise, kroz znači postupke i detalje koje je poslanik Svjetova u toku života. I treći govor da se odnosi na Džibrila, Alisa, Alisa, Alisa, Alisa, Znači upita je Džibrila, govori poslaniku, o Džibril opet je najodobraniji od Meleka, jel? Od njemu dolazi dio Kur'ana koji ispušta znači, dio po dio poslaniku sallahu aljih i vseleme i ovo je mišljenje koje se prenosi od Ibnu Abasa u Tefsiru, znači Begavija i Alusija. Znači treći govor. Oje postavno pitanje. Kako doći do spoznaje Allahu te bareke vetana? Noso na su navedeni, znači da veteni rizmi šegna. Učitelji kažu da na četiri načina možemo doći do spoznaje Allahu te bareke vetana. Znači kako da gospodara svijeta kakav je? Prije svega razumijevanjem značenja njegovih imena. Znači to je prvo, razumijevanje značenja njegovih imena. A mi smo kazali, kada čovjek svati i razumije Allahovog Tebare Kvetala ime, u njemu se krije savršena osobina znači koja, s, koja, koja koje ime sadrži, obuhvata i koji, znači, nameno proizilazi iz tog imena. Ne može biti ime bez, bez osobine. Znači, proizilazi osobina iz tog Allahovog Tebare Kvetala imena. Znači, prvo, o razumijevanju značenja Allahovog Tebare Kvetala imena, poput ovog imena koje večeras radimo al-Habir. Kao što smo radili ostale i koja ćemo ako bude raditi u narodnom periodu. Drugi način je tedebur tefekur. Znači razmišljanje i razumijevanje. Razmišljanje i razumijevanje o Lahu i tebare kvetala ajetima koji ukazuju i koji, koji govore o Lahu i tebare kvetala. Tedebur tefekur jeste efela je tedeberuner Kur'an. Zašto oni nepromislili i ne razmislili o Kur'anu? mora znači da promisliš, da razmisliš, da učiš, da čitaš, izučaš Allah-u Tebare Kvetara knjige. Jer ta spoznanja, učenja i razumijevanja tog značenja te vodi da uznaprediš u tom znanju. Zato mi treba čitao i prijevod Kur'ana, znači, značenje Kur'ana, a isto tako i tefsir koji danas je prisutan imamo znači mogućnost da čitamo. Na osnovu te spoznanje tvoj ima rasti. Nekad možeš čitati ajte, ne, znam, ne, ne razumiješ te ajte. I nije je esteraj koji ga čita, da to hafiz Kur'ana koji je koji znači samo hafiz Kur'ana, on ima najbrz počelo po hifsn. Po Omaru zamruj štavanju učenja, a zamostaj koji je hafizskoj zna taj kur'an što znači i radi po tome. A i vašono koji je opet hafiz zna šta znači, i ne radi po tome. Ili onaj koji je hafiz, a ne zna značenje toga i ne radi po tome. To se drževat između ni. Onaj koji je spoznao Fatihu i značenje Fatihe i radi po Fatiha, po Omaru. Znači uh, majka Kur'ana majka Kur'ana, u kojoj su ajeti tako veličanstveni i veliki, i ja ke na'bud. To da spoznaš, ali to ti u životu najpotrebnije. Samo tebe obožava. Samo tebe obožava. Nikog drugog, gospodara svjetova, to je ono najbitnije u Fatihi što ima. Da se taj koji je lahan, samo obožaš nikoga drugog. Na njega sosna, od pomoć tražiš. Tražiš, gospodara svjetova, te zaštiti od puta i židova i kršćana, oni koji su ma drugo na lihima. Oni koji su za laute, bar neko tada a oni koji su balin, oni koji su zalutali, bili neka na istri, ali su ostali, nisu čitali, nisu izučavali, nisu tražili znanje, to su ostali, onda su ošli u zabudu, zalutali. Ti traži da budeš način koji čita, izučava, sluša i ideš, znači pravom putem, koje tražiš u svakim, znači našim delinima nazva. Treća, O treći trećinači spoznaje Allah te bareke vetala jeste isključo preko surata Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne može znači prihvatiti samo Kur'an i ostaviti sunnet. U suratu i te kako znači Poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukazuje i pojašhava naše gospodara te bareke vetala. Jedan od hadisa jeste naš gospodar se spuštao za trećin noć. Ukazuje na gospodara svetova da se spušta u za trećin noći pita ima ko da traži da mu da. Jel, da moli da mu dovolju. Tvoj Gospodar Svjetova svake noći radi. I tako ga je poslanica Allahva ljihve sedeme opisao, a tvoje nije da pitaš kako na koji način se spušta, gdje se spušta, šta je sa ostatkom zemlje, tamo sunce zašlo, ovamo nije, tamo noć, ovamo nije. To, to su sva pitanja ovatarija. Uvijeri, ne smiješ pričati, ne smiješ pitati, ne smiješ pitanje. Tvoj akl je Gospodar Svjetova dao razum, to ne može pojmit, to nije ograničeno. Ti ne znaš šta se dešava na ove džamije. Kako da znaš šta se dešava u svemiru? Kako gospodar Svetova se spu? To ne možeš ti dopustiti. Tvoje pam, tvoja pamet nije taj, pa oni koji su pokušali da izađu iz sti otkira, takvi su zalutali. Ali, pa su pripisali gospodar Svetova osobine koje mu je doliko. Ili su negirali sve osobine koje je poslanik sa sve potvrdio ili koje je potvrdio Allah subhanahu wa svoje promi toj Zato znači put Safafa, put oni koji su sledili poslanika i Ashabu, ja sve je razumela i ovoga poglavlja, Allahu je lepi imena, stalne osobina i najbolji put. Najbolji put, najsigurniji put koji vodi do uspja i sreće. Svi drugi putevi će te zabudu i nećeš doći pred do gospodara svetova, a da je on zadovoljan tobom. Jedini put koji te vodi, znači da gospodar bude zadovoljan tomo, jeste put poslanika, shaba i sreba koji su islijedili u razumijevanju ovoga poglavlja i sličnih poglavlja i znači općenito tevhida, svatanje razumijevanja i Allahovog uluhijeta, i rububijeta i lijepih savršenih osobina. <kuh> četvrti, način jeste, četvrti način jeste da pitamo učeni alime koji poznaju akidu koji poznaju akidu jer ovo je znači, stvar koju treba pita samo učeni iz ovog domena znači koji poznaju isključu akidu eh ahli suneta u sva taj razumevanju Allaha i lijepi imena i savršen i svoj stav takvi će nas podučiti takvi će nam ukazati takvi će nam pojasni gospodara svjetova onako kako se on subhanahu wa taala opisao i kako je obaveza vjerniku da svati i da prihvati ta značenja znači nema preostaje čemu Nea prostora je razumu da ti upadaš sam, da sjediš i dumaš i kontaš, ovo mogu biti to, ovo moglo tako, može se shvatiti ovako, može se shvatiti onako. Ovdje znači nije put pojedincu otvoren da sam razmišlja i promišlja tim značenjima. Ovo isključivo se vraća na učene koji su shvatili nurom Allahovim tebare koje tave, koji, znači su uzeli iz na koljeno, pa taj lanac protiže se do poslanika sa Allahu alihi, alihi wa sallam. Onaj koji shvati. Ova je značajna, ta kada će laha tebare kevetala obožavati na basiri, znači na ispravnom, jakom, čvrstom argumentu i dokazu. Primjer toga ima takvi, ima mnogo. Svi ashabi su laha tebare kevetala obožavali na ovom, jelu. Ali šmaravest Ebu Bekara, radi je lana. Ebu Bekara, zašto je Ebu Bekara? To što je najbolji umjet u poslanika, sallahu alihi wa sastu. Poslanikerasat vas danas je najpoznato hadis e, kada je sjedio i kada je upitao imali neko danas da je od vas zapostio pa je u kazao ja. I ovdje nema rije, ovdje nema znači nešto se suprotavlja e, šerijatskim propisima ili da se reko fali, znači svojim dijelima. Zašto to što poslanik pita obavezat odgovoriš. <laughs> poslanik pita tvoj da odgovoriš. Evo ja mislim da se prikrivaš koji mi sada ili se pretvaramo su zaista iskreni u našim djelima pa i prikrivamo drugi. Ne, kaže uvek ja. Ima li ko danas da je znači obišao bolesnika, kaže ja. Ima neko da je uklanjao dženazu, kaže Ebu Bekri, ja. neko da je udijelio se tako, kaže Ebu Bekri, ja. Šta je natiralo Ebu Bekra radi Ovanu da čini sva ova djela? Znate koja je sto djela? Četiri velika djela. Kaže poslanik u nastavku Hadisa, muslima bilježi, neće se naći kod roba ove četiri osobine znači, koji su navedene, a da neću ući u dženet. Ili da ga one neću uvesti u dženet. Četiri stvari koje je, na... Šta je njega Vjerujte, jedina stvar koja ga natječeš je njegov iman, a njegov iman da bi bio tako velik, mora biti velika spoznaja na gospodaru svjetova, svijest na gospodaru svjetova, da vidi sva tvoja djela, i dobra, i loša, i onda te to tira, da se ti natječeš u činjenju dobrih djela. je znači, u tebi da se ti natječeš da radiš ta dobra djela, kako bi se Lahu Tebare Kvetala približio. Sudni čas je neizbježan, svi ćemo stati neko sa malom kesticom, a neko sa dobrim djelom poput brda. A neko će pa doći poput prda koja će lahko će lahko tvrti u prašini. Jer nisu bila iskrena u ima lahde barek vatale. Šeha Ayd Karni, kada spominje priču Ebu Bekru, govori u jednom predavanju, e, kada zaista pozna jednog šeha, koji ima svoga oca i koji mu je ispričao priču o ocu. Otac koji je znao ovaj hadiz, o Ebu Bekru, znači da je kazao ja, ja, ja, ja, ja, I završnicu da je džene tome koji bude to radio, kaže svaku jutru ovo rade. Danas živ, u riadu se nalazi, svaki dan čovjek radio. Allahu odbar. Svaki dan ovo radi. Kaže što radi? Ode, kaže, sabah klanja u džematu, nakon toga ostane u džami do izlaska sunca, zikri veličan slavijalate, bari koje tala, klanja dva rekata, nakon toga ode, kaže, na tovari, na pijaci kupi neke namirnica, ono nešto što je basijed, jednostavno, odnese siromahu i tad ne na vrata, kada nakon toga obiđe bolesnika, ne mora biti u familii, obiđe bolesnika, ode u bolicu, salavade klasi, dobro, od pokloni, ode, to je druga stvar. Nakon troga u mešidu znači koji je poznat, mešid ogroma, najveći možda mešidu u rijadu. tu se klanjaju te dženaze svakodnevno, ode tamo i sačeka dženazu, klanja dženazu, kada je poslije dženaze, ostane kada je zikljiva gospodara svijetu, a zapostio je taj dan i iščekuje, kaže, iftar. Iftar i se dođe kućke kućnike malo s odmori, kija, molim i ponovno sutra, kaže. Danas, znači, postoje ljudi koji imaju ovu osobu. Znači, umet poslanika sa vselem nije znači lišeno ovakvih osoba. u njima, Znači, umjet poslanika ima jako dobri vjernika koji mi ne možemo ni pojmit, ni zamislit. Ni pojmit, ni zamislit, a ima ih. Im. Ja sam ulično upoznal čovjeka iz Iraka na Hadju koji je bio, možda, izrazito star, 83 godine sjedio u hotelu niko nije obraćao pažnju vam odjeća koja je bila na njemu znači bila pohabana stara odjeća tako da ljudi ono poput hadisa posla neka se Neka se može desiti dođe čovjek krašću pa ne koste na vrata pokusa a mu ljudi neće da otvore otvori ga sa vrata a kaže law aksemalallah a taka kada bi se zaklo znači kada bi zaklo laza nešto le e bar ovim utaći znači, gospoda da se to ispuni učinija radi zakne te njegovo mjesta znači kerameta kako da va date bare ko ta ispunio tu stvar svako dana se so prolaza znači vas samo znak koliko puta gore dole preko čovjeka a uvijek sam ga dao ne znam baci pogledanje gdje je prikirki dođe čovjek i kaže Dedo, on će da razgovarat s tobom. Ko, komis, kaj Bosanci, Mašal, Kajbosa, mi, Irak, došli iz Iraka. I počeo je pričati znači, o stanju Iraku, kako jako teško, protjeran sa Praga, pobili mu djecu s kako se dešavalo u ratu. I kaže, a znaš li, kaže, ko je on? Rekao, ne znam, vidim čovjek, Kao on je imao imen, kad sam odlaz znam koliko, znači veliki, ogromni kućaj, imanja, sve su mu to oduzeli protjeran znači usurinski dio sada. Nema, kaže, sada, sada mi iskine. Ali kaže, pošto mu ovo bratič koji mi govori, kaže, ja ga znam, kaže, od njegove mladosti, kad je postao puno ljeta, nikada nije propustio kijamoliju. Nikada. Kaže, sad imao 83 godine. Kaže, nikada nije propustio kijamoliju. A čovjek, ono običan djedo, jel, ja, da prođeš pored njega, a tako velik, ko da laha te bareke A ti, znači, koji se napušneš i misliš da si nešto, si tako osjećuš, nebitan ko da laha te bareke A taj čovjek tako znači velike deređe ima, molim Vata Baraka da vam kaboli njegova, njegova dobra djela. I takvih ima puno, puno znači, u momentu poslanika sam so sve njegov. Jedne, jedne prilike Šemeg Amici kada nam je držao predavanje govori vi dođete, kaže, učite, izučavate ovdje i onda pokupite sve negativne stvari koje imaju, kaže, sa u Saudiji pa se vraćate, pa ka joj ma to, pa vidio sam to, pa vidio. Ka pričajete ljudima što ima od pozitivnih stvari, kaže pričajete ljudima da evo ja ću reći da djevojke koje su osnovne školi, koje su pokrivene, znači islamskim pokrivanjem, kako Lata Baraka dela traži, kažu, takve djevojčice u petom razu ja znam da svaku noć uči kaže kur, a na kijamu od 3 do 5 džuzeva. Svaku noć kaže 3 džuza do 5 džuzeva uči na Kijamu. Ka pričate ljudima kaže to. Da hođi ima ljudi koji su tako jaki, svjestno nagote Baraka i tura put, znači surica peti rada osobnije škole. Šta naša djeca rada u petom osobnim u odju u Bosni Znači, pored je malo budi realan po situaciji kako ne može sam ovo kupiti. Znači, vidio sam ono, ima neki tešđila, tamo prodaju kasete, muzika, ču me divim, slušam muziku, momak, znači. Znači, taksirata ima i uvijek je bilo. Prvo za vrijeme, posle lijeka sa seda, su ljudi dolazili govorili pa lao, posljedin će zvod, da zvode, učinim blud veilo se slučaj da se ljudi činili blud pa su doše znači da kaže lapus ja sam uradla znači blud đeme kaže šarijski znači od koga to i da znači, puno znači detalja spilao ko za vrijeme poslanika sa selem, koji je bio mali najbolji najbolja znači generacija bila generacija poslanika sa sela i nema bolje guštije od poslanika sa selem. a leto iz zbog i sutrada se dešavalo to što se dešavalo što znači da nema imoni na grije a su najvažnije koji se kaju i koji traže oprosta gospodara se to je obećava će svako onome koji se pokaje iskreno gospodaru vrati da će mu da će mu oprostiti. <kuh> Zatim sljedeća sljedeći plod spoznaj ovog velikog Allahov te bara je imena jeste da je on subhanu taala obavijšteno grijsima ljudi da zna šta ljudi rade kako griješe te griješe zbog čega griješe kako griješe Allah subhanahu wa taala kaže: "Kefaa bi rabbika bi zunubi ibadi khabiran basira." A dovoljno ti je to što tvoj gospodar dobro vidi što, što robovi znači griješe, što čine jer on habir, jer on znači taj koji obavije što i koji se vidi. To je dobro znači da uzmeš pouku iz toga da gospodar to vidi. A to uzmeš strah, stravo poštovanja, sabratiš gospodaru svetu mu se pokaje, zatražiš oprosta za to što činiš. A on subhanahu wa taala se radi je, raduje se te ubi pokajnika. Raduje se kada čovjek stane i zaišće od njega, zavapi, što nije običaj nas. Pogledajte te osobine kako su različite ljudi, stvorenja i gospodara svjetova. Danas kad čovjek kuca šarata, jednači Marku, danas ima, sutra kad bježi idu za rade, onda ješ pet, marmo... Znači, možete podnijeti dva, tri puta, četri puta ćete s rata znači otjerat. Gospodar svjetova, sve što si ponizni, sve što više tražiš, i tražiš, on ti sve više daje i sve te više voli. Sve te više voli, znači što mu se vraćaš i od njega tražiš ponizno, znajući da su sve riznice kod njega Subhanamu Otala. Zato i mi kada tražimo, tražimo od gospodara, kada se utječemo, utječemo se znači njemu, kada tražimo pomoć, tražimo isključivo, isključivo od njega. Allah Subhanamu Otala kaže u Suri Mulk, اَلَيَعْلَمُ مَنْ هَلَقَوَ هُوَ الْلَتِيفُ الْحَبِيرُ Zar ne poznaje, zar ne za onaj koji je sve stvorio, koji je latih, koji je blag pro svojim robojima i koji je habir obaviješ o njihovo stanje. Zar takav koji je, znači sve stvorio, koji ima te osobine koje su pisao da je latih i da je el-habir, za nepoznaje znači stanje robova svojih. Poznaje, znači vidite kako dobro utančine, kako smo kazali značenja ovih velikih veliki imena. <clears throat> Zatim Allah subhanahu wa taala kada postiče na bogobojaznost da kuraluk završava, završava isti ajet sa ovim velikim imenom. I sačujemo na voti nekoliko, nekoliko znači situacija djela sa on postiče vjernike na neke neko djela završava sa ovim velikim velikim odčasnim imenom. Pa kaže in duhsinu wa tatqu fa inna allaha Ako budete dobro radili Allah to zna. Ako budete dobro radili i tete, ako budete se gospodara svjetova bojali, strahovali, plašili samo od njega, znajte da je on taj koji je dobro obaviješ na onome što vi činite. Znači, ako budete se plašili, bojali, strahovali od gospodara svjetova, usto radili sva dobra djela koja se mogu raditi, a dobro odjelo ono što je šarijet kazao da je dobro. Znači, dobro odjelo, nešto je naš razum shvatio da može biti dobro i loše, ne, nego isključivo što je šarijet kazao ovo je dobro, ovo je loše to znači tako kad čovjek bude radio, ako bude takva djela radio, Allah subhanahu wa taala ope završava pa kaže dobro, on zna što vi činite. On je dobro obavije što na sve tim vašim postupcima koje koje vi činite. Zati Allah subhanahu wa taala kada postiče na pokornost gospodaru, to je to. I pokornost poslaniku Muhammedu alejselatu vesselam završava ajet pa kaže, evo obavije što je ko je pokoran, ko ne. Evo. Allah dželalushano kaže: "Wa ati'u Allaha ve Za istavu pokorni ili pokoravajte se isključivo Allahu njegovom poslaniku. Na ređu je, znači da je pokoran samo Allahu njegovom poslaniku. Zatim kaže vallahu habirun bima ta'malun. A on Allah subhanahu wa ta'ala je habir, on dobro zna što vi činite. Nači O je strah da to bosme da li si pokoran da ne sluši da li radiš ono što vas Allah traži od tebe što zahtjeva da li slijediš poslanika ili ne zahtije da li ne slijediš upamti dobro šta god da činiš jedno i drugo gospodar sve to završava pa kaže dobro zna i dobro je obavieš na tvojoj poslu svakom tudi ništa ustivera nema i to je ta akida koja treba da tuđe u srce ako si pokoran pokoran si za lahvet barekoj tara milosti što te uputio što te nadahnuo znači da budeš njegov miljenik njegov, znači, vjerni, ku njega, subhanahu wa ta'ala, ako si ne pokoran i okričeš glavu od ajeta, lahde, barek ve ta'ala, i suneta poslanika sa Allah, alijih ve selem, nemoj zaboraviti. I nemoj misliti da je on gafil, da je on, znači, u nemaru i za tvojih dila, ne, on je habir, on dobro, znači, je obaviješten, dobro vidi stanje svojih robova što čini. I ovako on način, znači, ovako razumijem svata ajeta, ulijeva strah u srce čovjeka strah u srca čovjeka. Zatim s druge strane uljeva mu ezz ponos i ostvar svokret tavkula laha te barek va talaka zla koliko je moć njegovog gospodara kojeg sostanja. Pač znači, kolika je moć kod gospodara svetova do jednog trenu, kada kaže qurfa je qur bude ono bude može u rad što hoće. Ali on hakim koji će ratim, mudar u svojim postupcima, u dešavanjima i pustio da se deša ovo što se dešava iz svoje savršene mudrosti. Ne iz toga što je on, znači nemoćan da nešto izmeni i promijeni. Ne Subhane ovo je tala, znači on je daleko, znači, od onoga što mu se pripisuje i kako ga ljude opisuju sa majke osobina, visoko iznad toga i čisto toga, nego je on mudar u onome što se dešava, ali će sve doći do roka određenog, a posle kada dođe rok određeni, nema, nema više znači povratka. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kada naređuje na iman i vjerovanje u Allah subhanahu wa ta'ala ponovo završava da on zna ko je povjerovu ko ne. Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَاَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِيَنْزَلْنَا Čvrsto vjerujte u Allah subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika i nur ovo svjetlo koje vam se spušta a to je kitab Allahova knjiga Kur'an čvrsto vjerujte u to. Zatim kaže gospodar svjetova وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ a Allah dobro znao što vi radite. Početat će se odazvati nešta sa odazva. Daćete biti vjernici. Da učvrstite vjerujete ili nevjerujete. Da li ste se ismjao, da za niste smijao, sa lagom i majet i malim njegovim znakovima, o svemu tome je gospodara obavije što i čvrsto, znači dobro, dobro i precizno zna da ko od vas vjerni, a ko ne. Ko se odazvao, ko nije. Ko se znači potšao u svom, znači startu da priđe i da povjerje, postaje pokolebni, znači ne zna da da prihvati, da li da ne prihvati. Svata stanja, gospodar svjetova dobro Zate Zatim gospodar kaže وَاِنْ تَرُّوا اَوْ تُعْرِدُوا fa اللَّهِ كَانَ bima تَعْمَرُونَ حَبِيرٌ I ovaj ajat je tako značan za nas. Za našu situaciju, kad se pozoveš da svjedočiš, obavezati je da se zoveš. Kad te neko pozove habibi, traže da posjedočiš, vidiš situaciju, si, moraš posjedočiti. Alađo Šantona reč je, znači uključuo svako sve učeni te neko pozove, ako se vidi moraš odazvati. Ako se ne odazoveš, teško tebi ili ako odješ i krivo svedočiš, teško tebi. Ako izbjegava svedočenje, teško tebi. Ako krivo svedočiš, teško tebi. Alađo Šan opet završava pa kaže on dobro zna ono što vi što vi radite. I danas novo puta smo u situaciji, znači da nekada nešto pričam, pa se iz toga izrodi šta? Ružna priča, ružna slika, pa te neko potvori, a potrebna si da ti posvjedoče koji je slušao tvoj govor. Ke Habibi, ne mogu ja, ja njega dobro znam. Poremeći po odnose. Nema tu odnosa. Allaho Hatar iznad svega toga, Allaho i Probst za svega toga. Ako okriješ glav zbog toga, teško tebi. Ako kadaš nisi čuo teško tebi jer si slago gospodar svetova Jehabir, obavežna si to čuo. I obaveza te sam da zoveš da pomogneš svoga brata ko se nepravda znači čini kojem se nepravda nanosi a ja kodeš tamo nešto ga voliš što ti je drago pa da onda slažeš da bude u koris njega onda opet teško tebi ako laže znači u koristi u koristi njega Zatim sljedeći plod spoznajeo velikog imena jeste da Allah te bareke ve taala obavještava da je on taj koj obavještava svog savršenog znanja o stvarima koje će se dešavati. Koje su se dešavale i koje će se dešavati. I Kur'an je prepun znači, takvog, takvog kazivanja. Allah Tebare Kvetala obavještava da je on stvorio i nebesa i zemlje. Da je stvorio arš, zatim posle svega toga da je gospodar svjetova se uzdigao uzdigao iznad arša. Allah subhanahu wa taala kaže: "Elledi halaqas semawati wal arda wa ma baynahuma fi sitati ayamin thumma istawa ala al Onaj koji je stvorio znači, nebesa i zemlju i ono što je između njih u 6 vremenskih razdoblja, zatim se uzvisio iznad arša, kaže: "Errahmanu Ar fas al bihi On je milostivi koji je to stvorio, fas al bihi khabira, a sopiyasati koji zna koji zna o su tri značenja, da se misli da ima značenje, da se misli na Allah, da se misli na poslanika, da se misli na srvena, da se misli na Džibrila, alaihissalam. Zatim gospodar svjetova nas obavještava da niko ne poznaje Gaib, nevidljivo osim on subhanu wa ta'ala, a tog Gajba istvar pet specifični stvari, znači ne samo vi pet da one da niko drugi pozna, poznaje druge samo ovih pete. Ne sve što je Gajb niko ne poznaje, alata bare kvtala zbog onaj važnosti ovih pet stvari spomenu u ovom ajetu gdje kaže Allah subhanahu wa taala inna Allaha indahu ilmu saati wa yunazzilu l-gaysa wa ya'lamu ma fil On je taj gospodar svjetova koji zna šta kod koga su, znači, ključevi svi tajni, zna šta je u utrobama, u utrobama majki. Pa kaže, Oma Tedri Nefsum, maza tak se bugada. Niko od vas ne zna šta će sutra zaraditi, šta će sutra steći odnafake, bilo čega. Zatim kaže gospoda Svjetova, Oma Tedri Nefsum, bi eji erudin te mut, i niko od vas ne zna gdje će ta duša preseliti, gdje će čovjek preseliti, niko ne zna gdje će umrijeti, niko ne zna gdje je kraj, samo Gospodara Svjetova to zna, Innal lahi alimul khabir, a zajstaela sveznajući i o svemu obavješten. Završava znači aj, Allah je taj koji je sve znači sve ove stvari zna i on je o svemu obaviješten niko drugi. Zato ko kaže, kako Ajša kaže, šta će biti sutra, da posjeduje znanje o sutra, kaže on je ne vije nikola te bareke vetala jer gaiv niko ne zna osim osim Allaha subhanahu, subhanahu wa taala. Takođe nasi gospodar sve ta obavijestio o situaciji dešavaj na sud je Jel, znači prezans ili nasub sudnjega dana kada se nebesa rascijepe, zemlja potrese, znači planine se zdrobe, pa posljedno potu, poput rijeke ili mora se uliju u druga mora, sve to što je gospodar sv. Vahku kazao u Koranu, da se opojasio, ona se obavijestio o nečemu što će biti u budućnosti. Znači on je taj koji obavještava, on je taj koji zna što će biti u budućnosti i niko drugi. I samo na osnovu ti ajeta i hadisa poslanika sa Allahu alijekhu veselame znamo šta su prednaci sunnijeg dana i šta će zaista biti toga dana kada sunni dan nastupi. Zatim nas je obavijestio te strahote kada nastupi sunnijega dana, ta dešavanja strahota, da će biti skupina koja će biti u Allahovoj sigurnosti, u Allahovom hladu dok će drugi strahovati, bit će po strahom. I mi znamo znači će svi stajati. Neko će biti u strahu u odmeru svojih grijeha, neko će biti do članaka, neko do koljena, neko do pasa, neko do znači ramena, a neko će da se topi u svom sobstvenom znoju, ovisno o grijesima koje je činio na Dunjaluku. I svi će čekati da stanu da razgovaraju sa gospodarom Svjetova na samo. Svima će gospodar Svjetova pojasniti njihovo stanje. Kako je došlo u Hadisa poslanika sa svelem, starće ljudi, znači starće čovjek nasprema gospodara Svjetova, drugi će moći da vide šta je činio, ali će nekad gospodar Svjetova zakloniti takve ljude od pogleda drugih ljudi i niko neće vidjeti osim gospodara Svjetova toga čovjeka, pa će mu preločiti sve ružna djela koja je činio, pa će se ovaj pobojati, pa će mu gospodar kaže, Ja ću ti i danas, kaže, izbrisati i prekriti i kao što sam te sačuvao na dunjalu kod pogleda ljudi. I sramo te sačuvati. Pa ću mu se oprositi. Allah znači, mnogo stvari i mnogo događaja će se dešavati na sudjem danu, koje sam Allah Tebara i zna, a o nekima nam se je obavijestio. Obavijestio u Qur'anu i hadisu poslanika sallahu alihi wa sallam. Zatim nas je obavijestio o stanju nevijenika i munafika kako će znači nevijenici završiti, kako će mu na aficiju končati, kako će tegoba njihov zvršetak biti, kako će poželiti da su vijenici bili, kako će prohnjati blisa njegove sedbenike i oni za kojima se povodili, ni se povodili za Allah-u Tebarek za njegovim, za milostivim i oni koji su slijedili milostivog, oni koji su donosili za slanice, slanice i poslanice od gospodara svijeta, to su postanici i oni koji su slijedili, do... tog dana će svi znači Tog dana će svi da budu u teškim tegobnim trenucima a la subhanova talao fisije stalno takve pa kaže da će takvi kazati ja i leta ale i tenilem attakhiz fulanen khalila ljudi koji ne budu živjeli kako treba na dunjanku ne budu se povodili za sunetom poslanika sallallahu alajhi za uputom Kur'ana, znači, i ono što Kur'an nalaže od tog dana će prokljestio i zazvati pa kazati, teško je nama. Teško je nama što smo pojedince uzmali za naše prijatelje. Teško je nama. Koji su to pojedinci, koji su so prijatelji? Svi oni prijatelji i pojedinci koji to dodavaju da Laha Tebara kao njegovog svjetla. Pa nastavlja kaže, لَكَدْ أَضَلَّنِي أَنِذِّكْرِ بَعْدَ إِذْجَأَنِي Jer su me, kaže, takvi odveli od Allahovog spominjanja, od Allahove knjige, pose što mi je ta knjiga dolazila, što mi je bila pojašnjena, što su ljudi me pozivali u to, sve sam to odbio radi njih i njihovog druženja. Zato teško takvi, a takvi će proklesno znači, izazivati toga, toga dana. Pa će kadao, kane šeitanu, lel insani hadvula, a šeitan je taj, koje ljude ostavi na cjedlu, znači ostavi ih. Šeitan je taj koji je zaveo, koji je ukazao, koji je ukazao put dječjej puloći, koje će slijediti, s kim će se društi, a tog dana će šeitan, znači da se odrekne njih. Da se odreknje njih, znači njihovog njihov puta. Zato je razlog njihove nedatčest tuge svega toga što nisu uzeli put Rahmana, put milostivog i put onih koji su slijedili put milostivog, već su uzeli put šeitana, znači svi oni koji, koji su slijedili u tome latola jentraža što ga dan nakazati fa la ya'lamu idha buxlima fi al kaže obraća se zar on ne znači biti proživljen iz kabura kada ustane vrati se gospodaru svjetova wa usile sudur da će tog dana biti predloženo sve što njihovim prsima što su krili Inna rab, in rabb inna rabbuhum bihim yawma idhin gospodar njihovo njihovon staje tog dana će biti obavješteni. Sve habibi što su činili, sve što su radili, gospodar će da izloži pred nama od naših dobrih i loših postupaka. Allah džalal već završava pa kaže: Wala yunabbi'uka mimme khabir. Ini ketenit će obavijesti ome Poput habira, onaj koji je o obaviješten. Neće se nikad obavijesti nekog poput mene, kaže gospodar Svjetova. Ove stvari, samo Allah to bare koje tada zna. I to je na stvar koja ukazuje nevjeločinu gospodara Svjetova, da poznaje sve detalje, svu stvar, Sveo što radimo dobrih i loši postupci, zato da se pobojimo gospodara svjetova, da povjerimo njega, da radimo ono što on traži, njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako bi se sačuvali te strašne kazne i strahota sudnjega dana, a zatim da uđemo sa poslanikom alejhi sallam i s redbenicima, znači u njegovim u džennet kako gospodara svjetova to da, da će kazati udkhulu bi salam, uđite sa mirom. Oni koji budu vjerovali dobra djela, radili i nadali su te Tebare, koje je tala, takvima će biti to rečeno. I oni će ući, lehu maje ša unefiha, i imat će šta god poželi u dženetu. I mimo toga će imati nešto više od toga, a to je mezid nešto više od toga, a to je gledanje u Allah, u lice, te bareke i vetala. i molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti iskreni vjernici, koji će ukočati kao vjernici na dunjalku sa riječima la ilaha illallah, Muhammadu rasuluna koji će uči, koji će biti nagrađenim gledanjem Allah te bareke ta'ala kako je došlo za čvrdovstvim predajima Qur'ana i surata, poslalika sallam toliko za večeras, molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i vama Berázis viláválási Robin Tra mosszömmaniikalóbb hangkefedal le iráni leteztá